Da, 22. Trăim într-o țară în care nu ai ce face. Nu ai cum să-ți câștigi existența în viața de zi cu zi. Așa că luați cel mai bun exemplu de la mine, Dani Mocanu, omul care aduce hitul în România. Dați drumul în Elveția. Traf. Trap, trap, trap, trap, -tra -tra mafia Dacă-mi vrem bani, atunci Căstinați diplomat de extoc sentimental Pune mâna pe un aumblai la setări să Un te iubești, de unu. Ai vrea un porșcaie sau de o serie așate Vom o pe ea să plece la munca străinătate Și minto pe bună că vrei să i faci mare nuntă Să vezi atunci apostca de munca 100% la <fie> sută Eu tra, tra, După ea Nu spune că sunt unii Așa cei pe dincolo Că orile intră pe lună Zeci de mii de euro Alo, te iubesc viață? Știi că pe bune nu te mint Hai nu fi mai iurea Te iubesc dar Na, acum știi că n-am pe în orice relație banii stă la bărbat Pe bune te iubesc, mergi și noi facem casă-masă bună alta Ne schimbăm și noi mașina cap tot omul Te iubesc, te iubesc mult, băi meu, hai nu mă când ajungi, te rog, hai Trap, tra -trap, tra -trap se naște la omul fără putință Care visează școala de când e la grădiniță Care vrea de când e ciudnă Si vizează banii în clasul cu surprize. Mai bună, hai să te învoți eu cum stă treaba Să nu te mai aditi să nu mai transpir degeaba. De unde atâta bani de și face lumea palat? nu din munca cistica, din infractii un spalache. Treat, treat, treat, treat, mafia, spune că sunt unii așa ce din dincolo